أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكه الله الرحمن إنه بكل شيء بصيرا دلائل یاق لیا بیانادله اندال الله په قدرت باندې او د الله جل جلاله او په طاقت او او په وحدانيت باندې متابل دلیل د الله پرمایي او لم يروا ايادينا قري الک توي مرغان وتفوقهم فاسل صفات ميهبذ صفات وراون کی وي خپل وځرو لره وयक دې نه وبندونکې وي خپل وځرو ما يم سکولنا الا الرحمان مليټنګ دي ربا واکه مگر مهربانزا انه بكل شيء مصير دعى الله تعالى يوسف دردي څو ګرابازی مرغانغه ډېر ترانه دي مثلا باڅو ګرانو هغه ماشومه موجي تولې شي بيځن ځان سره اوچتي دا راینګي سپه ودېدلوم خو کېونی سي اوچتي نو خپل باندې دومره دون جسم او دومره دрун ځان سره نور او واخلي او هوا کې رواني وغزرې بنري او وزري کلاوي راغورزي کینا د جلاله د جدید پر هوای موټر وی جوړ کړل دا هله ټک د هوا او هوا جونګي داغي وجود کمزور دینو چې درونکو سمې په کتره راځي او چې جسم لښکو کې زر زرغه هوا له زر را بغي او دا خواپم لا باندې هغه چې سمپږتي جاز دینو اغم دمر سپیډ زور لګی او ور ځان تعال چې دا سپیډ د بچنه داغه وزن په هوا باندې دا کائنات الله د هوا نډه کړې یو هواوی موټر وی الله پیدا کړی دی یو هواوی لاری پیدا کړی دی دا غې په اړه ته هواوی د زناور او دا سایز انداز دا سایز پیدا کړی دی بدن دا سایز پیدا کړی دی بڼه دا سایز پیدا کړی دی چې په هوا باندې څنګه رواني انسانو ته حیران شي انسان دا غینې نقل کې اجازه لري ته ماشې ته او ګهلی کاپټر دا وي شکل تر دروازه ته او شي تپلي د ماشينې لکل کړي با د چا ځنو د نه نکل کړي ودا د الله جل جلاله تا ک ته په ضد تک الله تعالی کائنات کې هوا ختم کړي نو بیا جاس پر ګولې شو او نو بیا مرګا پر ګولې شو کی یو مرګا پر نشي هرچ په مخ کې ځینواله وزره بغي پښه دی کې ورګي اوواله داسې پیدا کړې د وزره مزره نماتي ته په بل زینو اوواله دګه ورکی زر زر ماواله دکي وزر په باندي نو په برابر ورتی جو او په پته باندې مرخيږي نو هواش لې پاره کې د نړۍ دا ټول د الله جل جل جلالو طاقت او قدرت دی کله هواه حت موږ یې سفر بنېشه الله وي ته نو ګوري د مشکان راز هیڅ څوک لشي د الله سره شریک نشته قوت او طاقت الله قدرت او منل پکار دي الله وحدانیت او منل پکار دي چې سيزونه کې چې سوچي نو انسان په دې باندې مجبور کوي چې د الله ذات مڼه د الله قدرت او نو مایوم سی کو هندی نوی راټی کلی مگر مې ربان هغه ذات چې دغه مستکان دې انکار کړی تومره مې ربان دې چې انسانان څخه په حیوانات باندې تومره مې ربان دې دوره انتظار نه لګړې اودا مې ربان ذات ندي هغه انکار کې مې لپس لفظ کې رحمان لفظ کې اشاره ده مې ربانه ته چې انسانانو راشه په حیوانات تومره مې ربان دې داسې هواي موټروي ګوره کائنات دایره پر نه لګړل تازو لبما اللہ تعالی رنگ رنگ نمتو ندرکی اللہ جلل جلال حو ذات و منه داغت دین منه ورپسی ام من هذالذی هو جندن لکم ینسرکن من دونی الرحمن دا تخلیف تے یر ورکی اللہ تعالی چه اللہ جلل جلال حو تازو لعذاب درکی نفیاد تازو سو بچکولنش کم میرابان ذات عذاب پو والی نو امن ام هازاللزی سوک دے دا غا سوک دے دا غیر اللہ الَّذی هو جندن لکم چه استاسو لخکرشی استاسو امدادیشی استاسو دا برا ین سرکم من دون الرحمن چې اغیر امدادو که استاسو علاوه دا میرابان زاد کچر میرابان زاد عذاب در بروان. نو بر او بول موجود دی دنیا کی قومیاند اللہ حلاکون چا بچک قومی نوح علیہ السلام آغا اللہ حلاکونو چا بر بچک صلیح علیہ الصلات والسلام کو علی علیہ الصلات کو نو سو بیا بچ کول شي دا الله په مقابل کې بیا څوک را دي شي څوک بچاو کول شي چې کله مېربان ذات از ابو الولید نادر الله بیا بچ کول شي ان الکافرون الا فی غرور الله ان الکافرن مگر دی په دوکه کې براتې غرور کې براتې دی دوکه کې براتې دی شیطان په دوکه کې اچول لري مداغی دو جن گمرا دی انی الكافرون ایلا فی غرور من دی کافران مگر پدوککی ام من هادا لذی یرزقو کم نمسکرسک بیا اللہ جلال حویر ورکی زمنا ترغیبم دی چکو رتا صلاح اللہ رزق درکی داسمان اسمان نم در رزق انتظام کئی دزمکن ام انتظام کڑی دارنګه دریز دا اسباب کاو کو دي غرونو باندې جمع کینې ورو تر عزیز مکو تر ازم داو به رزق دې دا خوراکونه زمکه نه راخیجي دا معزز دې د ژوند ټول اسباب او ترزق ویلیک ټول انتظامات الله جل جلاله تاسو لپاره کړی دي د اسمان نه د زمکه نه د هواګانو نه د غرونو نه څه شي کمی یو د ژوند سبب نه دي چې الله جل جلال جلاله تاسله نه اوس کچره الله جل جلال جلاله او واری او الله جلال <سؤال> جلاله د خپل رزق د ژوند د اسباب کا د خوراک او که نور سدی الله ای باندې الله واخلي او بیا سوق د چتا سد د خپل سوخت ته الله ای باندې کول او ورو چرابان الله زاهد باندې تر امري کوي ګرځي مډي راړي چابان الله خوګ باندې کی ټول مرلاج کوي خوګې نصیب اني شي خپل باغونه او خپل باغ نه یو مالټو نه چابان الله جلال جلاله نظر باندې خپل دم یو رزق دې نظر یو نعمت ته نو تر لاړ شي خو ميلول نشي چا باندې سي حد باندې چا باندې سي دني شي چې الله خپل رزق ورکړې نعمت واخلي نو په ورو کائنات ولګي بيولې سوپر کړې دي الله وي دې ته سوجو کې چې کوم ارزاګ زدر کوم د ژوندس بام زدر کوم نو کدا زبن کم نه بیا ماتو خجره ودا سم دي سووله نو چې زمون مزید ر کوم هر زمادي نعمت وحید بیا ومه اللہ توحید دا اللہ و و دا اللہ من ہے اللہ قدرت او طاقت من ہے اللہ دین من ہے نو امن ھذا سوک دے اگ کس نه دا کس سوک دے دا کس الی یرزقکم جتاس تر کی دے تر کی د ژوند اسباب تر کی ان امسک رزق کچره مہربان ذات پر رزق بن کی بل اسباب بن کی بل مدونه بل لجو فی عتو منفور بل لجو بلکی دی داخل شوی دی فی عتو ان فغ سرکشی کی تکبر کی وانو فورین افنفرت د ایمان کی فتیخ ته کی د ایمان نه دی ایمان نه فتیخ ته کی منکیږي اغه سره نه لګي اب امن يمشي مقبا على وجهه اهدا اما يمشي سبي على صراط المستقيم د الله جل جلاله په سوال یو جمله ذکر کای په مثال او د مومن او د کافر فرق بیان او جواب واضح تم جواب نه ذکر کی زکه چې جواب واضح نو بیا هلك جواب نه ذکر کل کا داخده کا داخنه مرچ مسه یو موټر یو سیکولر شو کوئی داخنه کا دا مطلب دا نه خبره واضح دا موټر ختم جواب الله د دیوږي نه ذکر کی چې جواب واضح الله جل جلاله پر مې په مې يمشي مکب بنا الله وجي اګه زره مشرک چا غره روان پل پړ مخي ورزيدون کې د پخپل مخ باندې په مخ باندې نسکور روان دي ینه اشاره د مثال له چې یعنی اعلی صراط غیر مستقيم روان دي په کگل روان دي روان دي په نه غلره باندې نه روان چېغه مشرک دي نو اهدى دې ډېر خپل مقصد تر رسیدون کې د امن یا هغه مؤمن خپل مقصد تر رسیدون کې د يمشي چې د روان دې برابر على صراط مستقيم بلا رنه غبان نه بنې غل روان دې نو آیا دغه مومن خپل مقصد تر رسیدون کې نو واضح هدا چې مومن موحد خپل مقصد تب دنیا کې مرسی چې الله صلى پیدا کړل دی په غیر روان دي کې به ان شاء صحیح جواب ورکي او اخرت کې به خپل مقصد اورسي چې کم نعمت الله تیار کړی دی الله دیدار دي او دابل مشرک مردار چې دی د دنیا کې بمبرباد دی غلط روان دی مقصد ته نه رسي د بت عبادت کوي بت خدای نه دی غیر الله ته عبادت کی غیر اللہ خدای نه دی قبر کی پم جواب په غلطه باندې جواب نشور کوله ها ها ب کئچه به وئ پرستی بم وتوی جلا دره تवला تلیتا نخپل کوئ دی نه بل الاتبا کولا او خیرت کی بم دے تباو دی تباہ و بربادی جهنم ته بلال شي چې کمشه د دنیا کی د غیر الله عبادت کی جدی به ما جنت ته بوزي زما شپارس بو کی اس بم انشی نو اخرت کې هم غلطه چونکی جل جواب واضح دی الله جل جلاله او جواب ذکر نو دا مثال ده د مؤمن او مشرک دا داغې د لارو او دا داغې د نت د نتایجو او داغې د منځلي مقصود نو ګوې دې کېم داوت ته دا چې ګوره غلط الهاره نه واړی کې مؤمنان شه موحدین شه وسې لار روانې نو بیا ور پس دلیل عقلی قلوه پیغمبر هو الذي انشاکم الله غزاد دلیل تعارفی الله خپل تعارف کی او بیان دے زالید عذر کی چګره سوال عذر نشی کی دے چکم دے ہدایت د معلومو اسباب تي الله تاسو ته درکړي الله غزاد ته انشاکم چې پیدا کړی یو جعل لكم السمع درکړې دی الله وګونه ولا ووسارسته کې ولأفیدوا ظلمًا قليلًا ما تشكرون ډېر لږ شکر آغا تاسو وباسه لکه په تاسو کې شکر وباسه نو کره د علم بينځه زرایې بينسان کې مصر معلومول کېږي جيب مصر معلومول کېږي اوس سره یو شی معلومه وګونه او ستر ګوسه بينځه د زرایې خاصه 5 د و زیات علم چې د سیزونو معلوماتي نو په وګونو او سترګو باندې باندې او وګونو روزانه هر ټیم بسنه زوره چې به باندې سره یو ټیم پوره کوي د دریو د ده حاصلې علم خوځي سره چې تکل نه کله چملې سره چې تکل نه کله سشیو لګ 20 لګ ماسره ټچ خو وګونو او سترګو سره زیات تر علم حاصل ولشي نو دا د وځراي ذکر کړ او غټه ذرې زله د ټولې ټولو لمبا ده اغه پټولو په سلام کې سوچم کوي فکر هم کوي د غوګلو ولا سيزونو باندې سوچ کې ښه خبره ده بد خبره ده ټول <سؤال> تلی د غوګلو خبرې من خبره بد خبره د دستور ګلي دل کې تلم تلي خوفه ماغه اصل له سوچ لپاره د فکر لپاره مګو یې سباله ګره عذر نشته ته تاسو به عذرو کې ځکا چې الله توفیق را کړي توفیق څه ته وي تو نو توجيه الاسباب نخو الله سبب در کې د کار دپاره تااک ترکی نو واګې در کړه دستګې در کړې د ه وې حق اوورې نو ن د الله ووحدانیت او د الله دی نوومه سباله لګورې تا سره بیا حذرم هم نه شته چې زن نه پو د الله درړی دسترګې حق حواه حقژ حق زړې در کړي دغه کبول دفاغې کې سووجه ولل وای پامبره هودي د راهاکم الله تلا اغ زات دلیل او بیا دلیل اخلی دې کې سو جوګه زرا کوم پیدا کړی او خوار دی په لردې زمکه کې نو آ به تورې نسل الله انسان کېدا څه پټنګ کړلې په مخ کې روان دي نسل در نسل انسانان زیاتی تدبیر د الله دی مې انسانې نسل سره تدبیرې دا څه کړې چې په مخ کې باندې روان دي پیدا کړم دې خور کړې سیوا کوي الله رضا ته ویلې او خاص دی الله تعالی ته تشرون تاسو بجمع کړې شه فرض د نګور الله دې آسان کړې دی الله ونه او لم يرو ال الطير يدي نغري ال الطير مرغان ط فوق انفس بالهواكي صافاتن وयक بدون صافاتن کلو کې دي وزر لرا سب سب کو ان کې دي کلو دي وزر سب سب وयक بدون باندې ان کې دي وزر لرا मायुंसे कोई नाटिगन साती दिल्यरात गुर्जे दोना, इल्लार रह्मानों मगर मेरा बांजात, इन्ना हुए किनन्दा मेरा बांजात, दे कुली शेन पार्यों शिबान दे बसे रुनली दुन के दे, अम्मन आया सु आया असु, आया असु, अम्मन हाला। اَمَّنْ اَيَشُوكُ دَهَذَ اللَّذِيذَ غَيْرُ اللَّهِ وَجُنْدُ اللَّكُمْ جَاءَ لَخْرَسْتَ اسُشِيَ امْدَادِ اسْتَاسُشِيَ يَنْسُرُكُمْ امْدَادُ كِسْتَ اسُ مِنْ دُونَ الرَّحْمَنِ عَلَاوَتْ مَهْرَبَانِ زَتْ نَعَ إِنَّ الْكَافِرُونَ نَدِي كَافِرَانَ إِلَّا فِي غُرُورٍ مَغَرْفُ دُوكَ كِي شَيْطَانُ دُوكَ كِي چُولي اما نه حدا یا سوته دا الیانی هغه یرزګ کوم چیرزګر کې شوق دی هغه الله چیرزګر کې تاسو ته انم سکرس کو په چیربن کې الله تعالی رزق بل د ژوند اسباب بل بلجو بل کې د داخل شوه د پیو تو په سر کې او تکبر کې ونفور نه او کې دوه کې ایمان او پر لري کې دوه کې ایمان په مع هم شي یا به مشرقی هم شي چې روان دی مکاً پر مخې ورېتون کې دی حالله ووج په خپل مخبانندې دا سره او اشاره ده چې د بپړ مخ پهې مخبانندې روان ساب یا رسله مخبانندې به بزنگزی قیامت کې نووي اسلام پرملکم زات چې په خ باندې ګرزول کولیشي نو په مخبانندې ګرزلو کو نو هغه حرتته حالتته مثال کې اشاره ده مکه پنچ دې روان دي پلمخه اورزيدن کې دي علا وجه پم خپل باندي احداه دې رسيدن مقصد بلتا امن يا المؤمن لسیدون کې دي مقصد ته يم شي چروان دي برابر اعتدال سرا سرغاې مستقي من په لاره برابه پلو پبره غول الله تاله ذاې انشا کوم چې پیداده کړې تاسووه جاله لکو موسمماول اباره او ګرزولليدي دغله تا لاستاسو دپه سما وکوونهبل ابار اوسترګې وال افری ما تشکورونا ډیر لک تاسو شو باې پلووا پغمبراه والذي الله تعالی غاثته ذراكم چې پیدا کړی اته سو پارګنیه پلا دې پزماکه ویله او خاص دی الله تعالی تن بل چا تا تو شرونا تا صبح جمع کله شه پرذ قیامت قمنا هدمنا من ساعتين وصلنا